2,4 нанометра. Хоча в дечому ти маєш рацію, вони функціонують як одне ціле, як робот, один організм. Поодинці агенти не здатні ні на що. Неймовірно, прошепотів Тимур, вони як живі. Так кажуть усі, хто бачить їх уперше. Монітор ліворуч від тумби блимнув. На екрані проступило 3D-зображення істоти, Подібної на кальмара, продовгувате тіло опукла еліптична голова кільканадцять відсотків у хвостовій частині. Деякі відростки були тоншими за інші, і стовбурчилися прямо як антени штучного супутника. Тимур нізащо не здогадався, б, яким чином зображення пов'язане з демонстраційним стендом, усередині якого. Звивалася чорна хмара. Якби не шкала масштабу внизу екрана, одна поділка дорівнювала один е, мікрокілометр і підпис наноробот НБ 1G В6 Модель повільно крутилась навколо центральної осі. Одиночний агент, не вірячи власним очам, вимовив хлопець. Ральф кивнув. У голові Тимура зринули мряди питань, та одне було найважливішим. Він живий? Як тобі сказати, Пашкрип підборіддя борід'я канадець, якщо ти наведеш адекватне визначення живого, я дам тобі відповідь. Люди, тварини та птахи живі. Це просто. Та чи можна назвати живими бактерії, віруси, а рослини. Ральф натиснув кілька кнопок на клавіатурі, колонки цифр стали менш хаотичними, уважним програмістським очам Тимура відразу відкрилась чітка послідовність, а хмара в одну мить набрала ідеальної сферичної форми. Дуарнберг продовжував. Нанороботи зібрані штучно з ниток ДНК. Вони не здатні до самовідтворення. В той же час вони харчуються, пересуваються, можуть виконувати елементарні завдання, на які їх запрограмували. Мабуть, вони живі, принаймні більш живі, ніж дерева чи одноклітинні організми. Українець витріщився на акваріум. Посеред скляного пролепіпеда висіла досконала темна куля. Вона михтіла у монохромному світлі. Близькітки не упорядково металися, але жодна не вибувала з-за межі геометрично-правильної сфери. Наноробот запрограмований рухатися в складі великої зграї у будь-якому в'язкому середовищі, наприклад, у крові, правив далі Ральф, за відсутності сильного вітру таким середовищем може бути повітря. Як ви змусили їх сформувати сферу? Тимур поборов бажання занурити руку в рідну і доторкнутися до колі. Ти бачиш старе покоління. Агенти несуть у собі коротенький фрагмент коду, який визначає їх розташування та поведінку стосовно суміжних агентів. Це принцип, за яким, для прикладу, переміщується косяк риб. Немає зовнішньої сили, що курує рибами. Кожна рибина з рупи дивиться на своїх сусідів і рухається залежно від їхніх рухів. Якщо косяк атакує хижак, спершу сихаються найближчі рибини, за ними реагують інші і за секунду зграє мчить геть. Щось подібне з агентами. Я задаю функцію виду F до рівня F, X, Y, Z і рій будує вимірну поверхню. Після команди «Перебудуватися» кожен агент аналізує розташування своїх сусідів і займає положення згідно з формулою. Ральф схилився над клавіатурою. Поверхня може бути як завгодно складною. Рій поплив, а потім ураз застиг, сформувавши фігуру, схожу на зафіксований фотокамерою вибух. Можна також вводити функцію щотирма параметрами де четверта змін на час. Задавши на панелі керування формулу, канадець відступив назад. Посеред акваріума знову застигла сфера. Та ось на очах у Тимура вона почала сплющуватися. Перетворилась на еліпсоїд, еліпсоїд витягнувся у циліндр із заокруленими краями. А тоді згорнувся в Тор, Бублик. Насамкінець Тор розбухнув до сфери, і все почалося спочатку. Для чого ці раї? Ну, тобто, що вони можуть робити? Галузей для їх застосування безліч, Починаючи з воєнних розвідників і закінчуючи медициною. Японці розробляли агенти для боротьби з раком. Планувалося, що нано-роботи запускатимуться в кровоносну систему, мандруватимуть всередині, шукатимуть клітини ракової пухлини і знищуватимуть їх. Така була ідея. Кейтаро керував дослідженнями. На жаль, проєкт не довели до кінця. Джеб, наче, сказився цілком і повністю перекинувся на ботів. «А як ви їх програмуєте?» Куди компілюється код кожного агента? Агент має власний мозок. Він сформований з молекул DRQ, 2, 3, 5, 6 тетраметил і 1, 4 бензокінону. Ця система може працювати як мікропроцесор. Одна молекула DRQ схожа на кільце з чотирма прутиками, що можуть займати різні положення. 16 молекул утворюють кільце – з 17-ю сестрою в центрі. Разом вони дають молекулярну машину, здатну кодувати в розміщенні своїх частин понад 4 мільярди комбінацій. Цього достатньо. Ральфе, але це... цей рій в натурі реалізує орієнтований підхід. Ви втірли в реальність абстракцію, яка тільки починає закріплятись на теоретичному рівні. Канадець просяєв. Кейтар мав рацію, коли казав, що тобі сподобається. Чверть століття тому про це ніхто не думав. Тоді ще не було понять розумний пил, сірий слиз тощо. Ми навіть не підозрювали, скільки всього можна витиснути з цієї хмарки. Тимур не поділяв його ентузіазму. Програміст сам працював з подібними системами. От тільки його агенти були віртуальними, крихітні під програми на комп'ютері. «Ви пробували навчати різь?» – питав Тимур. «Агенти програмуються просто – ідентифікуй найближчого сусіда, визнач його стан і зміни свій стан відповідно. Ні на що більше вони не здатні». Зате, коли їх назбируються мільйони, виникає ефект, який у програмуванні носить назву обумовленої поведінки. Велике скупчення примітивних програм агентів починає проявляти складну поведінку, на яку жоден з індивідуальних агентів не запрограмований. «Ми зробили все, щоб вони не могли навчатися», – серйозно проказав Догернберг. Їхня пам'ять короткотермінова. Якби ми наділили їх постійною пам'яттю, вони б уже давно порвали тут усе на шматки. Тимур перевів погляд на рухливу хмару. Ральф підійшов до ліфта і натиснув кнопку виклику. Масивні двері повільно розчинилися. «Прошу за мною», – покликав він. На час є серйозніші речі, Тимуре. Поки двері ліфта зачинялись, Тимур не зводив очей з акваріуму. Одна думка не давала йому спокою. Це ж хаос. Класична хаотична система, тільки не на папері і не в компі, а у реальному житті. Почавши моделювати агентні системи, Тимур швидко дізнався, що вони володіють унікальними властивостями. Їх можна навчати. Вони здатні планувати, робити вибір, вирішувати різнопланові завдання. Разом з тим у таких систем є один великий недолік. Щойно проявившись, обумовлена поведінка стає абсолютно неконтрольованою. Хаос має безліч проявів. У побуті під хаосом розуміють тотальний безлад. Через це зустрічаються помилкові уявлення, нібито теорія хаосу досліджує безлад. Насправді, жодне інше твердження не може бути більш далеким від істини. Теорія хаосу це вчення про складні нелінійні системи, що надзвичайно залежать від вихідних умов. Вона поєднує в собі математику, фізику і філософію. Теорія не заперечує існування упорядкованих систем. Навпаки, вона розглядає процеси і явища, поведінка яких на перший погляд здається випадковою, хоча в дійсності чітко детермінована. З точки зору цієї теорії хаос – це надскладна упорядкованість. Детерміністичний хаос складає основу нашого життя. Він проявляється повсюди, у змінах погоди, у турбулентних потоках в атмосфері, радіохвилях, що протинають простір, у коливанні струни. Людський мозок, неймовірно за складністю мережа з мільярдів нейронів, також підкоряється законам хаосу. Тільки жаль, що ми їх не до кінця розуміємо. Піонером теорії хаосу був математик і метеоролог Едвард Лоренц. Його інтерес до хаотичних систем виник випадково, коли в 1961 році він займався прогнозуванням погоди. Математичний опис більшості фізичних систем реалізується через ітерації простих форм, тобто коли результат – вихідний параметр – на конкретному кроці – Ітерація стає аргументом, вхідним параметром тієї ж функції на наступному. Примітка. Ітерація в загальному – термін, що означає повторення якого-небудь процесу. У математиці та економіці ітерацію називають одне з ряду повторень математичної операції, в якому використовується результат попередньої аналогічної операції. Лоренц виконував моделювання, спираючись на просунуту модель на суперсучасному, як на ті часи, комп'ютері. Вручну проводити ітераційні розрахунки неможливо. За заданими показниками модель розраховувала погодні умови для вибраного дня. Система Лоренца складалася з 12 диференційних рівнянь, які точно описували процеси в атмосфері. Він ще не міг передбачати погоду, але поведінка моделі в цілому відтворювала погодні процеси на Землі. Якось Лоренцу знадобилась послідовність даних за тиждень, а не для конкретного дня. Для того, щоб зекономити час, він обірвав розрахунки на третьому дні і заново запустив модель зсередини, просто вівши в комп'ютер, результати з попереднього етапу. Лоренс здивувався, коли виявив, що погода на сьомий день розрахована безперервним ітераційним процесом і погода на той же день визначена шляхом введення проміжних даних разюче відрізняється. Вчений почав шукати помилку. Спочатку у моделі, потім у розрахунках. І дуже довго Нічого не знаходив. Згодом виявилося, що проміжні результати, які виводилися на друк, округлювалися до трьох знаків, після коми, наприклад, плюс 14 і 873 градусів Цельсію. Тоді як машина передавала дані на черговий цикл розрахунків з точністю до шести знаків, плюс 14. 873 491 градусів Цельсію. Лоренц не знайшов помилки. Модель була правильною. Розгадка крилась в самій системі. Погода виявилась настільки чутливою до початкових значень, що різниця в кілька тисячних. На другий день моделювання давало кардинально різні результати. Якщо сьогодні на вулиці плюс 14 873 тисяч градусів Цельсію через два дні стоятиме сонячна погода. Якщо ж температура насправді плюс 14-875 тисяч градусів Цельсію, то за тих самих умов через два дні вікна здригатимуться під натиском штормового вітру. Так почалося вивчення систем поведінка яких строго детермінована, але для їх опису потрібно було шукати нові методи та підходи. Нині теорія хаосу використовується для моделювання біологічних систем, котрі є найхаотичнішими з усіх, які тільки можна уявити. Техніки теорію хаосу дозволили вперше змоделювати ріст популяції залежно від різних чинників, розвиток епідемій, відхилення в серцевій діяльності, аритмії тощо.